Приготування до події завершилися, поволі починалася сама подія. Наречений Махаон зі своїм почтом відбув до костюлу, куди от-от мали привезти її, красуню-наречену в квітковій сукні. Вона ще недавно проходжувалася по двір'ям, уже зовсім готова, хитаючи гнучкими пелюстками. Мілені навіть здалося, що Цицилія врешті заспокоїлася. Погамувала свій дурнуватий страх і була навіть уже майже такою щасливою, як і раніше. Та коли її почали гукати, геть усе містечко чекала на вулицях автомобіль з нареченою, вона раптом безслідно зникла. Цього і слід було сподіватися думала Мілина, шукаючи Цицилію в трояндових кущах, хоча й була впевнена, що не знайде поміж троянд жодного іриса. Але знайшла. Цицилія несподівано виринула за найпишнішого куща, так що Мілина не встигла розгледіти дивної тіні, яка зашурхотіла в саду. «Ходімо, Мілинко», – сміхнулася Цицилія. Боюся запізнитися на весілля. Коли вона сіла в кабріолет, поряд з юним чорношкірим водієм її обличчя світилося свіжістю і прозорою радістю, що так пасували до сукні. Цицилія підкликала до себе мілену і простягла їй пахучий конверт бузкового кольору. «Передай наркісові, прошепотіла вона Мілені на вухо. «Але ж ви, ви ж зараз побачитесь!» здивувалась Мілена, взявши конверт. «Так, але все одно пообіцяй мені!» «Обіцяю!» Тільки встигла промовити спонтиличина Мілена, вистрибуючи з хмари дорожньої куріви, яку зняв кабріолет, а точніше чорношкірий красень водій. Біля костюлу вже... Починалася паніка. Наречена серйозно запізнювалася. Мілена підійшла до Наркіса і простягнула йому конверт. Що це? Зіниці Махаона розширилися, а потім стали такими, як звичайно. І він байдуже махнув рукою. А, знаю. От, дивись. І він оказав рукою, на будинок навпроти костюлу. На даху сидів красивий чорний какаду і міцно тримав у дзюбі квітку іриса. Раптом какаду могутня змахнув крилами і полетів геть кудись у напрямку Африки. Увечері вдома вони читали листа з бузкового конверту. Любий Наркісе. Моя кохана родина. Адже можу називати вас так після стількох років необиякого спільного життя. Правда ж? Пробачте мені, слабкі і безсилій, що не змогла витримати цього, покладеного на мої худі плечі безжалісною долею, випробування. А воно виявилося нестерпним. І я утекла полетіла за вітром, охоплена чорними пазурами фатуму під лопотями його міцних чорних крил. Я тяжко каюся, наркісе. Ти знаєш, скільки означали для мене наші почуття. Але ти знаєш також, що так буде краще і тобі, і мені сердечній. За мене не хвилюйся. Серденько Камутейб, закоханий по вуха, забрав мене кудись у глиб Гарячої Африки. Я завжди мріяла там побувати. Пробачте ще раз мені і не забувайте. Знаєш, Наркісе, напевно, я, я кохатиму тебе вічно, мій метелику. Прощавайте. — Ваша Цицилія. — Моя квіточка, — всміхнувся наркіз, змахнувши сльозу. — Повернеться, — впевнено сказала баба Замислава.